Gure ekin dugu Bilboko Rekalde hausoko kukutza gaztetxeko asambradako ikide bat, egunon? Egunon, bai. Goizontako berrietan eta norra dugu kukutzako gaztetxea hausten ba, eta botatzen da, desalojatzen hasi direla ertza, bai. ertzainak eta buze polizia e, eta Bilboko polizia, uste dut baita ere. Peskat, memen enten ze horretan zarete eta zer da azken berria? Azken Astegenerria bada guztiz sola jutat desalojatuta dago la gastetzea eta eta Eskabarra bi hurbiltzen ari direla auzora orduan berriro ere dei egiten dagon jendea urbiltzeko, aliketa jende gehien egoteko hemen bakukutza ba, babesten ez amairu urte hauetan hainbeste gauza emondo eskun hori babesteko. besteko Jakin e, du beraz goizalde hontan edo 50 kide edo gastetze barnean sidela eta goizeko postoden hasi dela eh, kukutzaren gastetzearen desalojori Bai, loterri kaldera llegatu dira beraiek eta, eta bueno, orain arte ebeitu ez dakite horren 11 edo inguru diren, baina baina orren arte ibili desalojatzen de, de edo kostata eta, eta bai, 50 lagun askera batean gero ja da tugu euren berri izan Ezin izan garelako urbildu gaztetzera batetik eta bestetik e, bai bosa, buz, gure bosera mailea baita gure abokatua ere jipoituak izan direlako. zaigu beraz, e, ba, bueno, ba, abokatuarekin komunikatzeko eskubide hori, hasikera batetik. Ez dugu eukin berbateko edo negoziatzeko aukerarik e, e, euren negozio bakarra izan da kargatzea. Ikose ditugu zenbait argazki agartzen dira ertzantza poliziaren e, tanketa eta ibilga jondi batzuk? Gutxibera e, bera, zema terzain hau, zema polizio horbildu dira, gaztetxera? Pues es que, es que es takite kontabilizaten, baina orain guti esan duzku, eadibidez, peinazkalen, justo bada rekaldatzeko partean dagoen auso txubet, hor amabi, amabi furgoneta dago zela zain, helikopteroabe torri da. Reko izan, eh, garrenean, amar, gero beste amabi hor, gero lau dira, esin izan dugu kontabilizatu ze, ez e, e, e, e, e, dugu izan elkartzeko aukerarik. Geneagonda dispersata, zitiatu dute, auso, oso bat, Eta zugu aukerarik izan jakiteko zenba diren, zekaro, ikusten zendun, hausuaren ba, ba, e, txoko horretatik ikusten dana, baina eurek batera dana, ez nizendu gozu ikusi. Pillo bat, pillo bat direla, bai. O sea, jendea dabil komentatzen, inoiz ez dauela ikusi, hainbeteko movimendu poliziala olako batean, olako historia baten, ez mani nazional baten, ez da olako historia ere. E, horretara zizai bai. egun gure entzulerik, kukutza gaztetxak noiz sortu zen eta pixka bat ez historia duen, bitz ez? Dixes, orain 13 urte okupetutako gaztetxea da. Aurretik e, bi okupatu ziren, bi desalojatu ziren, aur da, hirugarren erabada esaten da askotan eta 13 urte hauetan, ba bueno, auzo, ba, auzo oso, oso akartu du parte Eh, ez gestiñoan, ez, eh? beti gondazan blada eta, bueno, ba, bertako hausoko e, gazteek eta e, bilboko hainbat kolektibo ok, teko gulekua bertan baina osoak presentza ikaragarria izan du e, azikera batetik izen ere, e, antolatzen duan guztian partartzen da, be, bai e, nagusiak, kumeak, gazteak hausoko e, bai, elkarte batek anter, antolatzen duela ez da kizer, bak ukutzan bertan antolatzen du orduan, ez, dak, mm, ez, ez, dako, ez da a, e, oiko gaztetxea edo Eta gazte eta zeo zer gehiago biltzen dalako horbarruan. Hauzo oso baterria herria, herria biltzen dalako. Eta bilboko errikoetxek zer gaitik nahi du bota gaztetxe hori? Zer, zer du beraz Bilboko, mohan? barkatu ez doten du behar ditu. Ba, bilboko gaztetxek, bilboko errikoetxek udaletxek zer gaitik bota nahi duen gaztetxe hori? Ba, dirua, gaitik. dirua gaitik betiko kontua ez. Eh? ari dira ba, espekulatzen, espekulatzen espekulatut zik eratik el gaz, izan be oso elkarteak eh, jakin zuen eze, bueno, ba, ba kampaña ontan, aspaldi eskatu zuen errekalifikazinoa, er er er er er kvalifikazioa, Ursuruoren RR ez obtienemon, eh ba, aitzaki izan zen ezin ez sala birkvalifikaziora laktu eta eta gero kasualidadez enpresa e, enpresa batek gainera konstruktora batek erosi eta andik utzira birkvalifikatzen da hori Ursuru hori. Bai? Eta gu, e, gubertan bertan geun dela ja da, eh? kukutzaia ja, bertan negohala. Ama e, e, pues amar utetan ba, abandonata eta orain eta hori et, et dire, pues, eh, nik suposatzen dut, claro, izango dela ta ba, da ba, negozioarekin jarraitzeko, espekulatzen jarraitzeko, konstruktora gatik buruzari gara berbaten. Orduen hor badak izuzen nolako txigemanejak egoten diren, bai udal egudalen partetik, bai aginten partetik, hori da sortzarrez eh alozagarrienak, baita enpresarioen partetik ere. Eh, bukatzeko emendik aurrera ise bai. asmodu egiteko, beraz hor esan diguzu, beraz ja kanporatu ituztela gustiak, eser bai. se asmodu eh? Baul zen eh zein dago jendea aber hurbiltzen diren eh ba gara eteten, aliketa jende gehiegen egoten ba ba alik mediatikoen izaten arratzaldeko bo, bostetan ere komokatu dugu manifestazio bat ametxolapik hasiko da eta ba, asmoa, ba kukutzaraino alegatza izango da ba derriboa EPTeko edo berriboa asmoa bai momentuz e, asmoa baino ez da lakon deketik ah, ba ba bueno komentario moduen jacinto sasuen ba ba goixosoan ibiridela kargatzen ba etengabe, prentzaurrekoan ere orain hortu erzi kargatu egindade, ametzo lan, horre e, horregondiraden komunikabide guztiek ikusi dade, eta gero, baztakit, ba, badibidez, ba, ja ez da izan gaztetze baten kontrako ekinza e, polizial bortitza, baizik, eta lehen ez handote moduan, oso baten kontrakoa. Izan be, hauzoak, komertzioetan, tabernetan, e, e, babestu ditu gazteak, eta hain gazte ez, e, izan direne, ez, ez diren izan kukutza saleak, eta eta ka, e, zera komertxioen kontra kargatu dute, komertxioen kontra eta kontra, ambulatoriaren kontra de kargatu dabe, oza, bentzaizu ez, eta e, umeak eskolara zi joazela de, ez diote itzi kargatzeari, orduen, ez dakik guzer zerbiziari garen, baina e, derribatu ala eta derribatu, hau eta hemen burkatuko, hau eta da hemen burkatuko, ez, da hemen burkatuko ze, ez, ke, ez dakiteze garaitan bizi garen, ez, dak, ez dakik guzer garaitan bizi garen. Ongi, a mila ezkerre eta segituko dugu beraz informazio ematen. Zuei, ezkerrikazko, eh? Agurren huarte, agur. Bai, ondo.